<greden> sallallahu <sedan> a.s.v. izostavi to, ne sabi, poručava sahabe, poručava je kako da se očisti posle nale nužne, ali to u ovdju sad dobri kažu, eee, nije bilo to potreba, a sad je kao potreba. Danas, bračov, se piše po internetu, sve drži se, da li su ni snima, i se da li se nasura i se, nije li se? Nikod ni zelo svetan jedan. Vosalatu vasalamu ala rasulilahi Svala Allah mojnihovi srvani. Mi smo prošli put takva pa će počeli govoriti o raznozimat znači zbog čega se greške pojavljene. I shodno govorima islamski čanjaka mi smo se bazirili na dvije, umenim još, ali onjima ćemo poti kasnije. Pa smo da je prva greška u tome zbog čega su nastavite greške odnosi se na to da su ljudi sigurni od Allahove želešanu kazdili ili od neugodnosti koje Allah subhanahu wa ta'ala svojim bogima pripremio. A so sigurnost od svega toga islamski učenjaci dakle ubrajavaju velike grijeve. Kao što je to učinio, harfi je dhehebi u zomidljel al-kaverir. Pa smo rekli gdje se ogleda ovdje sigurnost. Spomenuli smo tamo da se sigurnost ljudi koji se nalazi u ovim menheđima nalazi čemu? Da će spomenuti ljude pološe. I čak govoriti o njegovom U uz ubijeđenost da je to od vjeri. I da je to takideh ili sunat ili i da je to u stvari lošenje ispravnog tabhira. Da se mora neko o okarakterisati da je on munahilk, da li je on, on murted, da li je on nevjernik. I sad tim činom oni, to čine, šta kažu, mi se sad tim primižavamo Allahu Azeva Čender. Nema tu djevića zastajanja ili sumnje da kaže, jesam li pogodil, sam pogriješio. Naprati, ubije Čender. Da je pogodio. Kao što su menjučeni ovde, pa su rekli, hajde su, kaže, tu jasni. Bez obzira kažu kome se tu radi, hajde, kaže, jasni. Kogod u njega uđe, kaže, taj se nalazi u tome Pa sam spomenuo, neki govori šeho Uthejmina, neke njegove fece, pa su rekli šta? Mi sa njim kaže, nijemamo ništa. Šeho Uthejmina je braćo preselio prije nekoliko govori. Ja sam se vratio u kući, subhanallah il adim, i gledao sam znači, jedan tamo CD, gdje se navod, znači, navodi dil, dženaze šehofenira. Dijel dženaze šehofenira. I tamo se vidi kako se nosi negovo tijelo. I to samo spomeno, pa sam rekao šta? Rijekan ljudi ga nosi. Odnosno, kao da talaza jedno more. I prenosi se negovo tijelo, znači, sa ruke na ruku. Ne da ga nosi dvojica pa trojica pa se mijene. Ne, ne možeš doći da preuzneš, nego šta? Samo ga nosi. Poput da ga valovi nosi. Poput da ga, šta? Hvalovinu se. Desetine hiljada ljudi se okupili. Nemeš predati koliko je more ljudi. I ovome šta odna pocetima, govori imama Ahmeda. Gde kaže, između nas i vas, govoreći o novotarima, jeste šta? Dženaza. Dženaza na znak prepoznatljivosti. Onoga što bi rekli mi koji je završio na hejru i kako treba, i od onoga koji je presedio Allahu i vatio sallahu kao novotari, govori od toga. Zbog čega? Naudimu te mi u fetvama. O dženazi ima Aradija, poznatog Sufije. Kaže, kao da su nosili na nosinima, što bi rekli mi, lešim, ne insana. Ne ima par ljudi samo ide za drugo. I tako je kod svakog novotara. Kad novotar prestali vraćati ili onaj koji doli od toga, neće na njegovom dženazi se pojaviti ugledni ljudi. Niti muslimanji ti mod meni izaći na to dženazu. Zato i samske učenjaci, kada govore tamo o čovjeku koji sam sebe ubije, kažu, preporučeno je da se na njegovoj dželazine pojavaju učenjaci i učeni ljudi. I ste mi razumijeli? Dakle, po, a šta je stanje sa robotarima? I gori mu toga. Znači, onaj njegovo stanje daleko gori po tom pitanju. Dakle, rekao ima mahmer, između nas i njih gdje ste dženaze. I ovo me zna čudno posjetilo, na onom što su ovi rekli, popitan ove šeha. A vidjet će te vraćo, Allah subhanov će to pokazati, kada budu takve i umirali, koliko će ljudi se pojaviti na njihovoj dženaze? Neće se pojaviti, osim šta, isto Isto 10, 20, 30, 40, ali šta sve, sve jedite, isti isto mišljenici. I mi smo navjeli tamo dokaze, zato pa smo rekli da Allah Želešanu kaže فَلَمَ مَنَسُوا مَا دُكِهُ بِهِ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبَا كُلِّ شَيْءٍ I kad su zaporavili, znači, ajate i ono sa čim se so upomenuti, ispomenuli smo tu dvije grupe ljudi, oni koji su potpuno mm. ne manu tomat, Allah Želešanu. I druga koja je prekoračila mjera. Allah subhanahu teba znači takvi ima onta što radi? otvori znači, a baba koli še? Otvorim znači, praataj i im svakotor. Hatta, idha ferihu bi mahmutu I to dolazi šta sve dok ne budu šta, zato oni sredni sa onim što im se daje. A kada ne um bagatetenim fa Allah Žešt kažemo da mi uzimamo i lalaha i uzmanje i džemlja šaknu, každjava pa tako da ostanu potpuno, bez ikakve nade, stivni, osramoće i poniženi. I zatim smo spomenuli, spomenuli isto tako da je jedna druga stvar koja je toga, jeste šta, ne znam. Neznanje i uzimanje znači, znanja od onih koji nisu dostigli taj stepen. I spomenuli smo tamo riječ Allah dželle soli tahu ma laysa laka bihi ilm. Nemo da kažeš i pojasni u govoru Tafsir Ibn Abbasu pod pitanjem, nemo da kažeš nešto o čemu ti znanja nemaš. Inna ne sama al-basara wal fuada qulu ulaiha kan anhum masulun. Isen, znači izaj za stuh i zaj za čebit i zaj za će, znači srce i misl i sve što čovjek ima od toga znači biće to štoa pitano za ono što je izrekao vidno i uradio i zato i takođe smo spomenuli riba koji su bendićem šejh su samel futhi to je ivajka i i mamusim ostali da Allahu tasani sallallahu alejhi ve selleme أقول الله ألا يقبض <تصفيق> العلم ينزع من الناس إن الله ألا شاده ناوزي جزنان تبعي وجه أدود إليه دولة رواية إسبرسى أدود ولكن الله ألا يقبض العلم بقبض العلم ناوزي الله ألا شاده وزي جزنان ساسمرت جهيم العلماء أدود حتى لا يبقى ورواية حتى لا يبقى علم سيدك نجح نعطي أجناء إنسانا إليه اتخذ الناس رؤساء جهالا بجيسي لديه ازيتي لديه اجناء لديه اجناء نجح نعطي ويساعد سو فإذا سوي رؤ اذا اذا بنت أجناء افتو Odgovor namo što budu pitan, <coughs> <bighajri ilmi, coughs> pita. <coughs> da će petra? ilmi Goto usim dvaj, bi ilmi bez da bi znanja kod te pitan. Fa dalku fe abdallu I zatim Oni otiću u propasti ostale za da povedu. I zatim se uspomenuli još nekoliko haditha I završili smo prilike, koliko se sjećam, gde Allah posljednik, sl. Allah, v.s. ostavi ovaj umet svemu podučaju. I rekli smo da je tamo jedan od mušlika, ili vajete kod imama muslima, došao jednom od oshaba je onaj je vaš drug, vas kaže podučava kaže se, on, pa čak kaže i mužnik. Pa rekao, ovo je da svakako, on nas čak kaže, podučava kako da se okrenimo prilikom ruština. Da, da se okrenimo lijevo, desno, pravo, naprijed, prema hlibi od kiblih i tako dalje, što je poznata stvar. I kako da se šta očistimo nakon nje. Pa smo rekli da je ne moguće da Allah postanih svala, Allah mu veljevo sene. Podući ovaj umec, čišćenju od male ruštine. I kuda da se okreneš kad hoćeš da ruštio vršiš, a da ovaj umet ostavi Allah, posljednik sa sveme, neučeni mu, poznavaju opasnosti koje vrebaju, da li u širku, da li u kufru i tako dalje, pa mora doći sad, neka nov, nova generacija, da ljude uči propis makhide, da ljude uči šta je to tekfir, koji je murtad, ko je monafir i tako dalje. Ne moguće. Da Allah oposlenik sallallahu aleyhi wa sallam izostavi to, ne podučja sa habja, podučava i kako da se očisti posle male ružde, ali dođu srdovi i kažu, eee, nije bilo to kako treba, sad je treba. Ne satio. I nagli smo ajdu, gdje Allah žele šalmu kaže, Aliyumatma tulikum din, aliyumatma tulikum din, aliyumatma tulikum din, Danas sam vašo djel je savršio. Znači, jer je, istan je savršen. Za koga? Za vrijeme Allahovoga poslanih kada je izratko Svaka najmanja mesela, da li apirija je spomenuta, razjašnja i pojašnja? Nema nemoguće, nezamislimo, jeste, šta? Da dođe neko i kaže ovo nije tumačeno prije, nego mi smo sad došli do tvojama potumačiti. Ili ovo nije poznavano prije, ovo je novo učenje, jevo tumačenje, tako? ne moguće praći. Onda me ume čita u dalavetu Naproti, sam po svakih salozenih nije u protporni za da bi I, inša Allah, u teha, danas ćemo još malo samo pregovoriti. Pošto nema puno vremena na raspalane. Bilježi hafir ibn Abdul-Barr, u čemljih da je Omer radiyallahu man muh rekao لَقَدْا إِمْتُمْ مَتَا يَهْلِكُنْ مَزٍ Kaže, spoznao se i znam kada će ljudi na. prapasti. Ovo ne može da kaže po sobih hinu nikadu. Kaja, idha jane al-fiqhu min qebeli, qebeli sahbiri, ista' su alihi il kada, kada bude došo fiqh, znanje Allaho v.a. janešanu, dola zadnara muzima min qebeli sahbiri, od onoga koje i nema doveno znanje, ista' su alihi il-kabir, a šta, ne gira. Tadda še Kad se bude povodio za olivu i su malju znanju i povode se za njim i uzimaju od njega fetve, uzimaju od njega mesele, uzimaju od njega znanje i da su na ispravom pitu. I sta šta za Nihirkemir? A tamo neki veliki učenja posijetio kako smo rekli o znanju, kaže Lahada dolare! Ili Hadid dolare. I kaže, ne prihvataj to, to je dolare, to je stranputica, nemojte uzmati od njega. Ili taj govor koji ste čuli i koji govori nije gobor ih na ne toga žemata. I to nije ispravni put iz stasa negirane, tada će ljudi otići u propastu. Tada će ljudi otići u propastu. Današnica, današnja, naša kod nas, jeste baš uobraćujena. Da se ljudi povode i kažu, evo ga, pojavio se je, kaže onaj, što nam donosi učenje, kaže, koje nije bilo poznato. I niko kaže, ne govori, beton! Ja kuće ko betonu. Alim nad Alimima, braćan je prozdi četrdeset godina. Njegova starost nije veća od četrdeset godina. Niti je njegovo znanje veće od najmanje učenog dajnje u Olapskom svijetu danas. Dajnje na Alima. A za njim se povode rijeke, ljudi kažu, nema da učenje gdje njegov govori njesta osim šta. Hak istina. istina. Ista'asanihi kabir. A vamo veliki učenjaci što kažu, ne hadijelbalale, ovo je stranputiza, ne povodi se za takvima. Kada bi braćo sada sastavili spisa onoga što su Izrake dajili i dali svoje petve i okarakterisali neke učene ljude i govorili za njiha i dali petve i svoja mišljenja i svoje stavove i iznijeli ih najučeniji deset ljudi danas na svijetu, u arabskom svijetu i kada bi to dali tamo. Sto posto sam mu bih da rekli ovo je da dali stranputiza ne provodite se za takvima. Šta? I staz alihim kebir! Veliki su šta? Negirali ovakve stvari. Nemoguće, braćo! Nemoguće! Da benheđ hata ili istine bude, da uđe raš po učenjacima. Nemoguće! Učenim od tebe! Da kažel je zadnjega murđija. To što je jedan rekao za šeha paraka. Parak, braćo, imam preko... Allah zna da sam 10 godina. Sijed, skroz, bija. Ne vidi, čovjeko, slijepi oddanja. او چی تابه یا مجرشانمو از اوید ای دو جیسا یادن ای کاشه سرشتو سر سرشتوشترین که افتفو که ایسا نستاشه پتی کل من همیشتوه کاشه براک مرژی براکی کاشه مرژی بسنس کی دعیم بسنس کی دعیم دعی. براچو باید را گرم یاسم گو مین سیمنت خواریج ادو سبیر آخریجی نیهو ایسو ایسو ایسو ایسو je to ne bilo ulema, jeste šta? Udaranje na islamske učenjaka. Nalošenje raznih vljaga, nalošenje raznih ma'ana, raznih odlužbi, raznih svoj stava i To je otcima to kvališ pojedinstvenom stavi islamske učenjaka. Zašto, braćo? Ja sam govorio zašto. Ali da, kažem još danas. Veredostavni u rivajetu, kažem oposleni s.a. el ulema u veretet u len dira. U rivajetu innen ulema el veretet al-anbiya inna al-ulima'e val al-anbiya zaista su kaži učenjati naslediti Allaho i verovjestnikam zub'hala Allahi verovjestnice nis ostavili di nana, di za sebe miti nima, miti su šta? al-ilin, uznani naslednjaka učeni insani i za to, jedan išta urabi udari na učenu S tim udarajem na učinok udara na toga. Udara na vjerovjesnike. Udara na vjerovjesnike. ljude koji je vlađen, rešavno da je Bog. Najčistija srca. Koja nasređuju, ko? Učini ljudi. učeni ljudi. Zato kažete ovdje Omer? Lekladalim tu. Svatio sam i saznao sam kad će svijet biti urlišten i propast. Kad će nas lutiti. Kada? Iza džadar fiqhu min kibel saviri I stas a. kemir Kada bude znanje fiqh dolazio kaže od malo onoga koji je besvijedan, onaj koji nema znanja, onaj više godine prilaze preko toliko i toliko I stas a. kemir, pojavi se tamo jedan velik učenjan, stara kroz, pa kaže ne. To što taj govori, ili takva vrsta govora, ili taki način, tako obračanja bračo nisu odhivna, nije to kako treba. Klonite se toga. Kad se to pojavi, a ljudi se pobrde za takvima, znaje dobro da je propasno prijezu. Nikad se nije dogodilo, nikad u povijesti s nama, o govorim ja, s onom sam se našao u klikama, da su došli mladići i pogotovo koji nijemaju znanja, a mi smo rekli da mi nijemamo znanja i počnu govoriti i recelati teške šta šta šta se skada. Zbog čega brać odmah raga, mi ćemo o tom poslije govoriti, kad dođe opijemo Da bi omr, je Allah umru, za jedne obične mesele znao do odkud koga učesnike bedra da mu lišavali te probleme. Učesnike bedra, jedna mala na Pa bi znani govoriti, aho je govoriti sveteljno Čubejlja, sve dosli nam se pronosili, a sada kaže šta? Ma ben ja idhu, el bedrijum se ne Kažiš, to ne budu znali Bedrijun učesnici Bedra, ne budu znali veselu da riješili, to znaju to pitanje, kaži, velej se ne mi nevijeli, to nije odvjeljen. To nije odvjeljen. Bedrijun su obraćali učesnici Bedra su umili prije 1380 godine, recimo. Znači, nema veselije koja nije pojaštena. I sad rodiš ti sa nekim veselama i sa nekim novim učenjama, utaraš novi kolosje, što kaže jedan pratac. Spaminović jednog iz svoga sela kako su kaže, putovali u Njemačku. Prvi put čovjek putio Njemačku, bio je braco Neman kada je to pričano. Kaže, jedan prvi puta, kaže, bio je goma, onaj velikica, jau. I kaže, gledali za Njemačku, pa su mu, kaže, neto je počeo se onaj, onaj voz, da, klimar. ide, pa Štajević ovo, kaže, kad počne da ide na desnu stranu, kada pisa pata je tamo zaručka, nam je usta ne dajde, kaže, da se izvrne. Kapo je namo, kad ti tata mamu da se zove. Kaže tako čuj da imaš Došao nemaš li sa se kaže da? Sa ustao, bacao. I stojio i danas. Kako si je ke napraven? Allahu poslanik sallallahu alejhi veslem etasirao. Ashabe maahu poselika zani misli. Pabejni to preuzeni. Ti za došo tu daš, ne bi kono svet. Sa ustateš. I on dolazi onda šta govor, tatađi. Ko je Khafid al-Bagdari Usomil al-Gamil Akhlaq Khrabi Neki ni kacuni iso ta'o Išta kajwa Men hadeta qabla Hini Kobudu kajit Govorito, djello jeb Bajunani Iftadahat fi hini Parmito Evo istranica med handese qople hinihi, iftetaha fi hinihi. Ko bude govorio prije nego što mu dođe reda, iftetaha fi hinihi, biće osramočen kama reda bude trebala da dođe. Šta znači ovo? Ko bude trčio pred rudu, kama štrebeo je. Kama bude trčio pred rudu, doće rileće ga ta ruda šta? Slavite, obavite pa Odnosno, ko bude počeo da daje fetve i govori o znanju i tako dalje, smatruo sebe štehom i učenjakom i govori o krupnim stvarima, prije nego što mu je znanje došlo i prije nego što je spoznao Allahu i žarešanu i zakupio čito oznanje, posao mu šteh i den taqeer, bit će osramoćen kada bude postavljen i ljudi budu smatreni da bude mohtje i bude kadir. I tada će biti osramoćen šta? Griješit će ove se ramama, griješit u fetvama, pa će ljudi reći, nema ništa. Zbog čega, jer gaj, Allah je da še nam povizio. Nemojte da će ovo zabrake. Zato kaže Khatib al-Baghdadi, tamo navdje, posto govori islam, skuče Kaže, oma i hoće da bole Allahu, je da še kaže, mora da bude šta, 50 kada onim bude, 50 godine, starosti. Kaže, ako budemo 40 kaj prolazi zbog čega, jer kaže, Allah je da še nam oda naše Muhammeda sallahu alihi wa sallam sada 40 godine bude. Posto da čitamo čvrčanstvo, ljudme je da. Ali kaže 50, imam Adi kada je napisao mu vrpo, vraćo, draga, nije, kaže, mi nisam nije napisao, nisam nije dao svijetu, osim što nije šta. Čitava plejada Israga koja njako me dini mu dala zeleno svjetlo. Zeleno svjetlo. Moja knjiga Hadida, prvi priča, on mi je ova druga od onoga druga, opa za Nije knjiga Vesela i Petriji, ne, knjiga Hadida. Kaže mi, nisam je dao da bude, znači, prisutna među svijetom, dok dok od mi je odobla, koji ima 70 učenjaka 70. Kad su mi odobrili, pročitali, rekli, može, ovo ide među ljude, onda sam kažel šta toga. Danas, bračo, se piše po internetu Facebook. Drži se, drži se, drži se, drži se, drži se, drži se, niko ti zelo svetanje dao. Niko. Zbog čega? Jer kad bi to vratili učenim ljudima, ne bih ti ga dali. Zbog čega? Jer smo mi već od te učenjake, učeni ljude, smatramo već po narušenju svoj srivali. Ovaj Milaj je vjelodostojnik koji sam ocijenio Hafid i Brohajjar u Fethor Badu u 13. tomu. Da će propasti ljudi kada اذا جاء العلم من قبل الصغير استعسره الكبير كذا واذا جاء العلم من قبل الكبير قالوا كاجي بودي دخلوا знание من قبل الكبير Ovako je bilo. Da dolazi znanje od koga od učeni ljudi, stari ljudi, poznati, poznani. A da oni koji nemamo znanja šta, sjedimo i od njega uzimamo i za šta? Povodimo se, odnosno pitamo, istražujemo. Ne protivječimo se nju. Ne smatramo im takimi i takvim. pogriješim tu negovu grešku pokušamo opravdati ako se može. A ako se ne može, kritikujemo nam najljepši način. Ako bude se tako postupilo, ovaj neuki i ovaj mladit bude se zadnjim pogodio, bit će šta upućeni u tome, a kaj u tome spas. Kad dođe suprotno, kroz mu nevi šta, to propas na vode. Ne razi propas na vode. Na vode Khatiba el-Bagdad isto u mnjelku se spomenu, da kaže lebi učenjaci vraćo, sufjane teorije, sufjane teorije sebi jo kale sa sufjanom imenu jenom. Dva bolani mana, onda je da. Kaže, Sufjaninu jedne samo kad je šutio. Samo šutio. Kaže, pa morača on, znaš što ne govoriš? Zašto i ti ne kažeš to i kaže? Kako da govori, već da, ajmo ni. Zar priča, a ti si kažeš uvijek živ. Odnosno kad ti budeš umro, onda ću ja da govorim. Znao mi se dogoditi da na istom društvu bude dvojica učenih ljudi? Kaže, da bih samo žutio. Pa kada bi se rekao, gdje nam ti koji pregovore? Kaže, ne, dok je ovaj, kaže, naši, ne, već li je meni da ja govorim on Da njega nema ima, ja bih možda rekao nešto. Poštovanost islamskih učenjaka i učenih ljudi. Kod nas, jok. Pošto samo jednom dva tri, što? je nas oni vodili. A rekli smo šta je to takvi. Arajo prošlo merasje druženju na kuspu. Ima jedna napska na koja kaže: "Li ko li maqal Za svaki kaže govor postojti od jednog mesta za svaki govor postoji određeno mjesto. Nije svaki govor namjenjen svakomen sam. Nije svako znanje namjenjen svakomen sam, jer će mnogi ima neko znanje postati šta fitnar. A mnogi ima šta? Ibonálit. Zato kaže Haafir, odnosno kaže mamu paber usumjetav siju o govoru riječi Allaha uz višom. Allah uledi je khalaqa seba sema uad. Wal-ad misle Allah je onaj koji je stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja. Allah je onaj koji je stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja. Pa su došli ljudi, Ibn Anbasovi, Vidite, kada dosta je. Došije da ga pitaju o tome značenje te riječi, vidite. Allahu leke khala sab'a samawaat wal amru lahu. Allah, neka je bilo 7 nebesa isto toliko zemalja. E sad ti kaži kontom sa svojim mozgom, baš šta ovo znači, šta ovo znači? Vidi što ovdje što ono. Tako znoše ljudi na bas, da ga pitaju o značenju, kaže: "Oj, ovo gaaj." Kažem na baz, kada bi kažem rekao tepsi toga ajeta, leheventum, postali bi nebljenici. Kada vam kaže rekao tepsi i tumačem toga ajeta, to bi mi zanijekali i zbog toga postavljim zanijekali šta šta mi izrakli, postavljim šta, nebljenici. Šta htio sam da kažem na baz? Vaši mozgovi nisu zalogna. Vi to ne možete shvatiti i kad vam pojasnu tepsi ovog ajeta, vi bi to zanijekali. Nijekale bi ja malo rogu, što je možda bilo uzrok da to bude, mnogim od uzrok ulaska u ČNVSKU vatra. Ili uzrok vašeg medjerstva. Zato bi još šta uoprešujte. Kažemo te mi u fetvama, kao što je kažala Adjalešan, to sam spominjao, stvorio raznorikost u ljudskim tijelima. U ljudskim tijelima. Jena može podići 50 kg, jena može stotku. kg. Jena može dije veća cementa sebi na leđa i ide. Jedan tri. Ljudi dižu teg oko pola tone, jena može dići. Kao se ne mora. To oni ne mogu. A ima nas baš koji ne možemo, ja sam ubiće, možda ja ne mogu 40 kg niti kod radiš, ne, ne mogu. Na znači, jama je da šanda je u ljudskim tijelima i to kaže mi tamo. Kao što je Alejandro Dešanov stvorio razdonik s ljudskim tijelima po pitanju telese snage, isto tako je kaže stvorio razdonik s ljudskim mozgovima i svatanima. Isto tako. Pa može recimo da ovaj brat razumije, a ovaj ne razumije. Isti govor kažem. Ovaj razumije i bude svaka tu u a ovaj bude uzrok da napusti ovaj medicinski kaže iste su alat uposta niti ameri se spostoka doja do lanetu, zbog toga dojav vas. Zbog čega? Zato što kod ljudskih radostima postoji taj tefalut. Jer nam može razumjeti tijele mezi te stepenice. Limiti. Limiti. Što ga je neophodno da onaj koji podučava svoj džemal se spusti na taj tajnigu ljudi. Poznajemo kakav džemat imamo, džemat imamo ko sebe, tako ćemo se tom džematu ih ih Napusti nas greške kakve su šta. Daj nam najteže gdje su se susještam tučenacci perima tukli popnigama. Da moje žena oko to, to me raspravlja i da moje djmako vidi sa sonda. Istam skučenjate se perima tukli. Jedan drugi utjeravali u laži i novotariju i čak ne vjerso. Zbog težine tima se i la i ne dokaza. Da ti ti me selimum jemaatuhu jemaatuhu čega, ba ušte ilaci jemaatuhu ar miracah, jemaatuhu čega ali ostali nemojte senači uveđiđi za vraca uvani jebila saru uvani jebila, vallahi jazbila i uvani je menerje menerje sebe mičan bih ناشا دوجه نحن نعو المسأل في نعو التين نحن نستويش عن درسي أقول الطبيعانة الله لي ولكم إنه مبعف ورحمة كلما أبصرت أراضي تحت أقدام الغزاء أرعدت في السغر روحي واغتلا فيها نظار كلما كلما لما كلما, كلما ما ما هذه الارض مهادي